Heset ze bleibt mei zain, hemsher von dem Roman Vase von Sholomas. Von einem der beiden Kichel, wo es es gewann aufgeteilt von einem Kaffegewebel, mit der scheilen dicken Tarpettenwendel, hat sich er gehört eine hoiche kriegerische weiberische Stimme. Der Jitzjung in dem Buffett ist umruhig geworden bei Mirkens Areinkommen, in der Dunkelung zu werfen auf ihm schreckende Gäugen. Er hat sich bald aber eingestellt, wenn er hat gesehen, in wem es Begleitung gekümmt. Mirkin hat sich verwundet. Das soll es sein im Ganzen? Er hat sich vorgestellt, mehr romantisch, in der Kehle durch dunkle Träte. Es hat ihm beleidigt die Nassigkeit und die Nackigkeit von dem Gewelbel. Der Schachlina hat ihm zugeführt zur Tischel, aber um welchen sind gesessen etliche Jungelei, Teil von sie sind gewähn, in gewöhnliche Arbeit der Kleider. Nur einer von sie hat ausgesehen wie ein anständiges Mäkler von kleinen, beküftigen Geschäften oder wie ein heimischer hebräischer Lehrer in einem moschelischen Reichhaus. Ein kurzgescheueren Blond-Berdel und nicht wie die anderen in einem Schwarzhemden, nur in einem genug säuberen und verleigten Kölner, und versteht sich in Brillen. Mirkin hat bald verstanden, als der Dorsiker Meckleru leuten euch sehen, ist dus der berühmte Renato, der Theoretiker, der Führer von der Partei, der viel Mut von Subirantloffene, der viel Gesuchte. Versteht sich, als das Gespräch, was ihm noch geführt hat, um den Tischel, hat mir Mirkins durch seinen Band übergehakt. Mirkin und Jacqueline haben sich uns übergerissen und weggesetzt mit einem schreinendicken Tischel. Von dem zweiten Tischel hat man immer gefragt, dass er weiß, wegen wo es sich handelt und wo sie kommen, bei dem dörsten Ihnen helfen. Mirkin hat von seinem Tischel aufgeändert, als er weiß nicht. Er hat herausgesucht, eurer Gerechtwilligkeit uns zu helfen, und überführende jüdische Textilarbeiter von der veralterten Handarbeit zu Dammt. Mit was konnte er uns du helfen? Ich weiß nicht, ich warte von euch, das zu hören, hat Mirkin zurückgeantwortet, nicht direkt zum Frege, noch zum Schachliner, zu wem die Frage ist euch von dem zweiten Tischl gestellt geworden. Ihr er konnt uns dabei als Sache helfen, hat mir gesagt von dem zweiten Tischl. Ich bin neigerig zu wissen, wie er soll. Ich such sich ne Schub von keinem nie. Ich bin great, als, als zu tun, was mir wird verlangen von mir. Chotsch, ich muss euch im Vorhuis suchen, als meine Möglichkeiten sind sehr begrenetze. Tannet Mirke nahein zum Schachline, also wer wollte ihm das gestellte Frage? Eure Möglichkeiten sind schon gar nicht begrenetze. Ihr kommt uns a sach, a sach helfen. Es hängt nur rup von euch. Sucht mir mit wo's und wie er soll. Ott sitzt mit dem Sachawa von Lodsch. Leute wie er geht, Eber, ist die Lage kritisch, sehr kritisch. Ich weiß es, aber sucht mir, wo sich so zu. Von zweiten Tischel hat man sich genommen, ihm zu erklären. Es handelt sich wegen beeinflussender jüdischer Fabrikanten, auszuführen, ob sie ein Druck, als sie sollen aufgeben, sei ein Kampf gegen die jüdischen Massen. Und das muss kommen von einer ganz anderen Seite. Das muss kommen durch den jüdischen Großkapital. Es muss werden, am Mordesach, ob ihr will, an nationaler Linie, beim jüdischen Fabrikant, zuzunehmen, jüdische Arbeitern. Soll es sein, zu lieb wuss vormotiven sein Willen auf viele Nationale. Uns ist nicht kein Schillig, ein Bild durchzubrechen, die Wand. Mit die christlichen, polischen Arbeiter wollen wir sich schon ein Neid zu geben. Es ist eine Frage von Aufklärung, von Verständigung. Nur zu den jüdischen Fabrikanten haben wir nicht kein Zutritt. Musen wir suchen andere Wegen. Äfscher ist durch eine Möglichkeit, durch ein Futter. durch die Kreisen von eier Futter. Kapital hat größter Chere zwar Kapital. Und der Druck muss kommen von Neugen von Samer Peterburg. Äfscher volt nur gewähn, a Möglichkeit zu bewegen eier Futter, a reinzuleigen a gewisse Summe Geld und allein auszeifen a Textilfabrik in Lodz ein Unstand jüdischer Arbeiter. Mit dem soll er dienen für ein Beispiel veranderen. oder wenn ihr allein hat die Möglichkeit, das zu tun. Mir, der Wart nicht von ihm oder von euch, kein besonderer Hanuch ist. Das Einzige, wegen was es handelt sich, ist, als es so wäre, machen dem Unheil zu beweisen. Als jüdische Arbeiter lassen sich Punkte, dass euch gut explodieren, wenn ich jüdische. Wegen dem handelt es sich, was konnte er uns dabei helfen. Mirken ist erstaunt geworden von der Proposition, was ist ihm gemacht geworden. Er hat sich durch ihr gefühlt ein bisschen beleidigt, heißt es, als man halt ihm noch von dem Nuggetzündel. Er, was hat gemeint, als sei er schon im ganzen Gebäude geworden, ein anderer und als einer von sich, was wahrscheinlich es hat er mit seinem Futter vermieden. Aber zu beleidigen sich, ist nicht gewinn auf einen. Der Herzog Carannatel hat sich zu ihm gewendet, da soll eußrechtig, ohne jeden Hintergedank, als mir kein hat sich gemißt wundern wegen der naiven Vorstellung, wo sei haben wegen jüdische Gewehren. Mir ken noch gereutelt in aufgerannt mit Verschämtkeit. Mit mein Vater habe ich nicht keine schon Verbindung. Ich habe immer gerissen mit dem allerbe zehnge. Das ist eine Frage von Taktik, ob er Natole im Aufgehen wird mit der Schmeichung in seine Wohnzüßerei. Als er hat bedarf, hat er übergehakt die Batschen gehen. Und als er wird bedarf, wird er zurück beinahe in die Batschen gehen. Milken hat ihn ungekickt verwundert mit Unzutreu. Es hat ihm gegrillt der zynische Klang. Er Natole seugend sind gerichtet zu ihm mit einer offenen Verständlichkeit und jeder Beigeschmack von Zynism ist verschwunden. <lacht> Anatol seiteus hat gewusst, was es kommt vor in die Gedanken von dem dösenden Jungen Mann, und er hat sich geeilt, ihm zu erklären. Jeder einer von uns hilft der Sache mit seinen Möglichkeiten, auf dem Eufen, wie er es zum Besten tun konnte. Es wird doch sehr narrisch gewesen, Nur zuliebe Caprice, nicht auszunützende Möglichkeiten, was wir können haben durch Eierfurtas Einfluss, durch sein ungesammeltes Vermeiden. Wir haben nicht keine Zeit zu spielen, sich in kinderische Brüge zu spielen. Möglichkeiten für andere Sachen haben wir viel. In der Dossiger Sache konnte uns nur allein hilfreich sein. Und das legte mir vor ihr, Als ich soll hereintreten in Kontakt mit meinem bourgeoisen Futter, wundert sich Mirkin. Verwusst nicht, für noch gar nicht, ab mir zu helfen unserer Sache, sagt er aber mit der Schmeichel. Mirkin klärt noch eine Weile. Das, was ihr legt mir vor, ist im Ganzen in Einklang mit meinen Gedanken. Doch, die direkte Proposition, was ihr macht mir, Zu verständigen sich mit meinem Vater, der leut mir durch sich überzuleiten. Ich wollte aber sehr gerne, gewollt mit euch sich durchreden, hat mir kein Gesuch gemacht in einem kindisch-beten-dicken Ton. Mit Vergnügen? Ich wollte sich mit euch, euch gewollt durchreden, und durch wie zum Geschwindsten. Der Chava winkte mit dem Kopf auf Schachlina, weiß, wie man mich befindet, und wir wollen sich durch ihn verständigen, hat er Chava Anatol verändigt und aufgaben sich vom Tischel zu gehen. Er hat bemerkt, als er pur Augen gucken auf ihn von der Winkel raus. Kapitel 3 Chava Anatol <lacht> Mirkin ist gewinn von jenen Naturen, wo es nur den Gesicht tummelt in der Reben, in der Weg von Umweiser, er raus zu kriegen zur Erhechern von ihm und von dort, von der Heuch zu bekämen der Hasgumme, jo schep ma ab der mutikung und un un allum weiß ob san viel sich und denken er gab we anattel hat merkend der sein dem jenigen verwelchen er kann alle kashes eus fragen alles fäiges eus schitten und er hat geglüst nennt er sich zu bekennen mit ihm keine adress hat er aber natel nisch gehad gelebt kooperativ bogenertig nisch gedukt מירקן hat schon etleiche מול gehad der Gelegenheit sich zu neuf zu kommen mit dem Chava Anatol, noch jedes מול edus sein sich zu lieb nisch war oiske seine Sibes opgeleid geworden, bis der Schachlina hat am Eimo gechab und ihm verfierd in a boynink von an Erscht Chassan gehad per Volk. In naim meblierten Stiebu hat schon gewaart auf ihm der Chava der Schachlina hat sich gelost allein. Anatholot im Begrieß, wie einen alten Bekannten. Dem Chavaspunem ist bestanden von zwei besonderen Teilen. Die erste hält die Augen, die zweite das Mäul sein. Das Mäul ist geweint von einem alten Mann. Die ganze Bitterkeit von seinem schweren, mit süßen, baludenem Leben ist gelegen über einen miesen, ausgekrimmten und ständig zinnisch lachenden Mäul. Als er hat gerät, als er hat gekickt, als er hat geschwingt, a ta ständige schmeirig mir könne ich kann sagen a der schmehre seine is gewen angenehm er is gewen beisig als soferf der randen von seine lippen und a so wie auf seine gut besorgte eusgekämmte blonde wonsalar voltig aufgehaltene feuchte durchlichkeit von vermehrte gefängnischen in welche sie ihm ausgegeben seine beste jugend zu begru In sein Schmeichus gelegen, als ständiger Vorwurf für die, wusste ich ihm nicht noch. Der Fahrer aber hat sich auf der obersten Hälfte zum Chavesbunen, das heißt, in seine Augen aufgehalten, eine eibige Kindheit. Seine Augen haben kein Mensch gehabt den Mut, euch offen umzugehen. Wie verschämt haben sie sich ständig halb gehalten in der ausgebeugene Decklacht, und von dort haben sie herausgeguckt ein mit einem Blick von Schuldigkeit für eine weinende Rachmoesdik bitten es ist nicht gewesen kein gutgege was es gelegen in seinem blick es so gewesen a pusche Rachmoesdik bitten möcht zu sein die bitterkeit was der geuro hat ungehas mit der seine lippen also nur gerad mit dem ist mir ständig im drinnen von dem Umblick von seinem verfolgen dicken Schmeichel, wo sie es ihm gelegen aus den Lippen, zu der menschlichen Warmkeit von seinem Augenblick. Und das hat doch Mirkin etwas getan. Nun, junge Mann, hat er auch beschlossen zu dem Schritt, wegen welchem wir haben das frierte Gemüse gerät? Mirkin hat ihm nicht bald gekannt. Er ist geblieben mit seinen Schämedigkeiten, zurückgeschlungen durch den Umblick von Chava Anatol, er, wo es noch nicht gehabt hat, verloren sah, unberührte Neigerigkeit zu allem Jüdischen, wo es er mitgebracht mit sich von der fremde Schwebe, von welcher er kommt, ist er untersteuend geblieben. Von jeder jüdische Bord, in welcher es sich ihm gedacht hat, es halten sich häufig tiefe Säudes von jüdischer Göttlicher Mistik. Bei der Berührung mit dem jüdischen Idealismus, wie er manifestiert sich zu einem alten Dor, zu einer revolutionären Bewegung von Jüngern, ist er Puschet erzittert geblieben. Es hat sich ihm gedacht, dass er steht bei einem umausgeschöpften Qual, von welchem er konzeptend schuf ist, auf alle seine Peine gediebten Fragen. Er ist gestanden von Chavar Anatoly via Talmud für Erreben. Es hat genümmener Zeit, bis er hat gewonnen, losz. Nicht wegen dem handelt es sich, nicht wegen dem will ich jetzt mit euch reden. Das ist doch eine Kleinigkeit, was ich wollte, von euch sich das wissen, ist wegen Ganzen, wegen Größen, und er hat aufgehakt mit. Chavarnatel hat ihn ungekriegt verwundert und geschmeichelt. Wegen was will er mit mir reden? fragt er ihm über eine Verwunderung, ob er dabei ermutigt ihn mit einem freundlichen Umblick. Wegen dem ganzen Jinnin stammelt Mirkin. Was fragt er? Setzt sich er weg, habe er einen Nadel beim Tisch und legt darauf er seine bleiche, weiße Hände auf den Tisch. Mirkin, nach ihm, meint nicht, wie er aufhört, als als sie schon bei mir klur, nur Adrabe. Lass uns auch Briefen durchreden. Gestagt durch den schwachen menschlichen Blick, wo es hat geruht auf ihm von einem Chavas Augen, welches eine Metamol lichtiger und breiter geworden, hat sich mir genung gerufen. A so leicht wird es mir nicht umkommen. Ich weiß nicht, ob ich es euch können erklären kann, und meine apikorsischen Gedanken fallen nach einem Stoffregen. Ich bin das, was man rief mit dem Schimpfwort »A Kleinbirge«, zu einer Großbirge. Ich habe es gepriegt, der Reus schlug. Es lohnt sich aber nicht. Denn heute wirst du nicht übermachen. Ich bin nicht gekommen zu euch, gejuckt durch welches äußerliche Sibis, nur durch einen innerlichen Drang getrieben, also wie viele andere von unserem Dorf zu suchen, einen neuen Inhalt überwählt, ein Glauben. Es ist schwer zu leben ohne ihn. Eich, Klassenmenschen, ist es leichter. Bei euch ist die Änderung von den Umständen von sich allein ein Zweck. Teil ist eine Kummer, teilweise lieb Nutzen. Viele von euch verlieren sich verblaschen in den Mitteln, als sie sehr schön Gurnisch, Und bei Daten und Guren ist etwas anders. Wir, aber Kleinbürger, was wir kommen, nicht zu lieben, nicht, nicht zu lieben, sondern zu lieben, zu lieben, was wir suchen. Wir können es leben ohne den größten Zweck, in welchem wir glauben. Also er steht wie ein Scherr bei dem Ausgang von allen Mitteln. Aber wo ist er? Wo ist er das? wo soll uns vertreten die zweite Welt von unserer Uwes. Teilmal sehe ich es. No Teilmal dachte ich mir, also es ist gurnisch du. Also es ist nur no ein langer, dunkler Kordau, in welchem wir köln sich und äh, auf jener Seite ist gurnisch du. Wir blöntgen noch von Mitteln zum Ziel ohne Zweck. Äpfel wird ihm mir auslachen wie die Anderen »Eff schon nicht. Ich gucke zu euch, wie zu einem, was ich glaube, als ihr weißt, und seht es. Seit morgen, meine Naivität, sucht ihr mir, was ist das, was der Wartens beim Ausgang, weil wir sollen von ihm keuchescheppen, durchzutreppchen den blutigen Weg.« Havarnathel hat ihm gelöst, das Reden geduldig und Mirkin hat sich nicht gekannt bei freie von dem doppelten spiel wo es hat sich abgespiegelt als ein haverspoonen bei seiner reit dem haversäugens seine gewinn eirns und es hat sich gedacht als er sappen einen sich mit amtteil und beharrhaftigkeit mehr als sturste gewerte dabei aber hat ne schof geerbt zu der kuchen der sinnische schmeigeln was habt mit bettel und mitleid räuse gemacht von dem jungen manns naive reit ein wuß willt ihr damit sagen wer sucht durch als ein bedafer zweck gerade euch zeugen zu wären durch ihm in unser gang der gang zu der sozialeren beleuchse is nicht kann ois geflastert mit steine besetzt mit bäme gerade wir sollen durch ihm unser philosophischen spazieren machen Der Weg zu der sozialen Revolution ist ein Loch, durch welchem Meer gießen sich alle herein, zu mir willen, zu mir willen nicht, gejuckt durch den Imped von der Zeit, von den Geschenken. Das ist nicht kein Volontierengang, was wir machen durch, das ist ein Muss, festgesetzt durch eiserne Gesetze. Teil prüfen sich an Gegenstellen, sei seine naronem mir seine no a bissle chleiger um mir kümen allein mir helfen no unter a bissle de gesetzen von de gescheinischen kada der prozess so gescheinflinkem mir tun in zergeuf hat de später de gedeures punkt da soi wie de frierde geh haben getun für uns aber zweck wer weiß wer kon reden von zweck Wer weiß überhaupt, das ist du ein Zweck? Mirken ist geblieben und pöntig. Er hat ungekügt dem Chava Anatol mit großen, aufgerissenen Augen, wie ein er verloren Kind, bei welchem Notaräus er genommen das Zucker rufen der Hand und er weiß nicht, was wusste. Und das ist alles, hat sich von ihm auch ausgerissen die Frage mit der Sitz. Ja, Chava, hat Anatol geantwortet. die alle gute sagen wieder jeder ist im zweck gläuben du schoben mir noch aus gekleiert nier intelligenten a bissel unseichen den weg da ja er so sank lichtiger zu gehen mir kränkliche und schwache dürfen nur dem dörsigen boym fur unsere kranke leiber die massen ich meine puschete ohren mit gedrückt den treußen was trug in dem Joch von dem Leben. Sie dürfen nicht um schon Idealism. um kein Idealismus, Sie dürfen nicht schon kein Gläubigen. Sie haben einen viel stärkeren und wirksameren Keuch. Das ist zu befriedigen seine eigenen Leute, wie es tut jeder beschäftigt. In dem ämmesten Leben ist nicht du kein Idealismus. Das ämmeste Leben wird geführt durch die größeren Gesetzen wo es die Chai soben ausgearbeitet in dem Wald durch der Neutwendigkeit. Ihr meint, als die Massen willen verhappen die Macht zu lieben. Gottsucherei, du sie se meisig für uns Intelligenten. Die Massen machen Revoluzzi, weil sie will sein, die Führer von dem Leben und kärfen dem Dichler so, als er soll sie schleppen für eigene egoistische Nützen. Jo, jo. Jo. duss da remmse un eibeker faktor alles übrig is a balemochin alles gebracht für uns leidegeier der ganze menschlichkeit da lesen is a balas a spielich auf vor uns intelligenten dem massen weiß nicht davon sei seine reue grob unrachmonis as wir seier neud in de letzte verta von gavanael at mirgen aroiskifilta bis a wäitig un anum Zufriedenkeit in de döske werte ham ausn jungen mann gmacht en eindruck we der habe anatol wol sein punem gewolt verstellen hinter emitsen spolle ka da er sich nischterä us zu weisen aber ihr kommt doch das nisch eins meinen sucht mirken enttäuscht as dos is alls unazweg noch so lieb neud durch der royer markt von de massen was ist eigentlich masse wusselt der nayer obgott was sie hat sich gemar das ist ein anonyme bsa mit tausend farbigen körpern die masse ist nicht kein sach für sich sie ist nur at so viele erscheinung in gewisse der heuvenen momenten hat sie öfter ihre eigene psychologie ihr hat aber noch nicht gefinnendes feuer wo soll euch schmieden die massen als eigenes, besonderen Körper. Beim kleinen Säuen, sie fallen sie sich zurück in die Frieden, wo es bei Zwecken nur seine eigenen egoistischen Zielen. Und das ist doch Tage, wo ich suche, nach wo ich bin gekommen bin. Bei eier Fragen wegen jenem heuren Zweck, wo soll uns alle verwandeln in ein Körper wie der Gläubin, bad de ershte christen von welchem mir so angebt die kraft fer unser maße do sid de neuit der haver natal ruikop gendt auf, auf de physische neuit is weder de einzige erois riefung von unsrem maße und kein andere moralische koeher is ne stu der wuss wird sein de treibkraft von unsrem maße beim sättigen de physische neuten wie ihr gläubt durch den Verwirklichen von dem Sozialismus. Sollte wel dann sorgen wegen einanderer Faktor. Ver unser Dor wird vorläufig sein genügt, die Neut, hat sich der Chava ein Atoll behalten hinter der Spanisch-Wendel. Aber Mirkin hat nicht noch gegeben, er hat ihm dafge Gewalt von dort heraus bekommen. Ob ihr verleitend wieder jeden Idealismus, Da läuft mir euch zu fragen, ganz offen, Khabar Anatol. Ich, ich bete euch immer, wo es die Frage ist, aber persönliche, nur no, wie er so verrent für dir, euer Eigenleben? Was tut ihr, du? Ich komme euch. Ich habe gehört von eurem Leben, von der Vergangenheit. Es ist Einigkeit von Jesurem. Und das ist nicht geworden, herausgerufen durch Neug. nur durch etwas anderes, was ihr und meure es uns riefen, mit was berechtigt ihr das? Oh, das meint ihr, schmeichelt der Nathal. Wir tun das nicht für keinem, nur für sich allein, und verschieden seine Motiven, ein Teil von uns, eine Professionelle. In der menschlichen Natur hat sich umgesammelt, ein Unkleid von Teures, eine Neigung, zu manifestieren Heldigkeit, die, wo so nicht keine Möglichkeit, etwas anders zu gehen, kommen du einher. Das ist der Tipp von einem professionellen Revolutionär, oder wie es ist der Fall bei uns jeden. Du ist es euch die Rüsche Neigung von unseren Voters. König der G-d, euch haben wir ein Unkleber zum Teures. Aber darf nicht in unserer Natur, sich magriff zu sein für Immune. Amen, I Romantik. Hat man die alte Immune verloren? Verschafft man sich am Heil und Gott, für wen man sich magriff zu sein? Aber seid sicher, als beim ersten Säuen wollen sie sich aufstoßen wie die Intelligenten noch in 1950 für die Masse hat nicht ganz Zeit für Antäuschen gehen. Sie gekimmend neist geleb romantische unkleiberd wird söt sich uifgehalten in seire naturm die masse hot nisch kein ruches sie gekimmend zu lieb dem blutigen heind sei von der masse seien nisch kein professionelle revolutionär sei wäre getrieben durch die umständen na so lang wie die umständen denn unhalten mirkene jaber um geduldige woren in ertem iba geheckten Mitten der Leut mir zu zweifeln haben Anatol Asaia aber er, er geben sich der Bewegung ist als neige zur Helderskeit oder a viele als Gerüsche und Kleiber ich bleib also er seine do tiefere und wirksamere Motiven wo sich er selbst allein meure sich zu daklären Habernatol geschwungen einet er ist plötzlich geworden eins das schmeiche Von seiner Lippen ist verschwunden. Er hat halt vergleicht die Augen, wie er wollt, gewollt ausmeiden, den ganzen Mirkens Blick in der Temut geändert. Das ist unser Geur. Wir wären getrieben dazu durch die Immunität, was wir haben in der Sache. Ich schaue dir recht, dass alles, was wir tun, ist nur ein Mittel. Aber ich glaube, es ist nur ein größer und ein nehmlicher Zweck, was steh nach dem mittel und us ist der beschützliche leben im beschützliche geschaffen wir pflanzen sich do ein in dem eibigen leben durch dem was mir leisen sich auf aus sich reden und fern zurückgeboren in klallerei da einzelner ist durchgänglich die masse ist die eibigkeit die masse durch das feld auf welchem mir jegeden wachsen Die Sangen beiten sich jedes Jahr, das Feld ist eibig. Aber ein Natalsbunem hat sich verändert und ist bei Glanz geworden von dem Licht, wo es geschluckt hat von seinen Augen. Er hat sich umgehoben zu schocken bei den frühen Gewertern, wie er früher jährt beim Davenen und sammelt Kabunes und er hat gesucht mit einer behaupten Ehrenskeit. Auch das Bewusstsein, azig bin einer von viele beschafft aber schutwistige freid men darf viel od jene menschliche freid vol straat der reus von reben men darf sein a husit leichter chimt as meiru ke da duss der, der viel men heibt sich dämmelstui zu der herste heuchen da juchd kriegt de ganze kuduche und sich um viel dem ganzen keuer von reben in sich und es der moor bei ihr goiles zu tun große sachen ja ich glaube azat dazu daß ke schut wirklich gefreit kann euch fühlen alle unsere welten und geben matam zu unser leben ich kann euch nicht genug geben zu verstehen mit werter n am babaftest der film Mirken ist geblieben sitzen, ein Zitter ist durchgegangen durch sein Leib und er hat getrunken mit Durst im Chawas Werte. Nur der Chawaranatel hat sich bald verschämt für seine Sentimenten. Und als er so wäre er wohl Charute gekriegen auf dem, wo er sich gelöst mitreißen von Idealism hat er zugelegt mit der bitteltigen Schmeichung. Aber seit er aufgeregt, jünger Mann, als unsere rolle ich meinte die rolle von den intelligenten von de wo es wären zeugezeugen zum kampf durch idealesen be ruftet ich sag gleichliche uns bestimmt unterzugehen wenn der große moment wird kommen wird sie ins treten die revolution weil mir wenn sie noch plandern unter ihre fies mit den zer um nützlichen bagage mit den Idealism und Romantik. Wir müssen dabei sein zugekriegt, als wir sind die, was mit der Wert von uns unsere Arbeit, als so lang wie wir können sein nutzlos, und danach sich aufzudrücken. Aber es sind bei jedem Verhandlung zu dikken, versuchen sie gut mit jedem Schaar, und dus bedarf sein unserer Rolle. Wir müssen sich geben, zu mir Willen, ja huben scha, zinisch. Und vorläufig weisen wir noch von dem Mittel, und dem Mittel bedarf da man sich schenken im Ganzen, im Ganzen mit der Ramune in der Baschutwüste gefreit, weil mir huben ach heilig sabi sah. Mirkin und geschwiegen eine Weile und er nur sich umgeriefen euch mit der Schmeichel. Was willt ihr an sich so tun? Gut, ken Lodge, bekent sich mit der Lage, da nur, er daß ihr allein wissen, was ihr rot zu tun. Gut, ich begreif. Zweimen soll er sich wenden, unsere cheren Bäuern, wenn nach schön dort upp werden. Kapitel 4. Lodge. In de Felderz mach halt gelegender Schneitag. Na dun dort, o schön de Erd wie a frisch ausgeschlupene Junggefräu. er rausgekügt wie ein Gefangene von den Rissen von ihr Deck. Noch auf viel Erde hat sie schon gehabt, er rückgeworfen von sich durchs Eis und es gelegen ein Offene, ein Freie, wie ein neu aufgedeckter Freu mit der ganzen Leitendreusen. Wälder sind gestanden, Junge, Zweigen, Bäume haben gezichtert, Vertrischkeit, Heiser sind gestanden, kleine mit Streudächer durchgeweigte durch den Winter und durch den Winter verschwarzte Wänden pläuten, verstellten ein Geweib von reutlichen besendicken Zweigen. Päurem in größer Stiefel haben in der feuchten durchgeknottener Erd gedrept und zugekückt sich, wie seine bohwische Weiber schleppen von der Zermiankes Kartoffelsäck auf seine Pläte. Tell me, hat sich ein Wogen geschleppt über den Weg. Telmo hat mit einem Jungpferd springen gesehen. Auf den Taxis haben lang begleitete Jäden mit verdreckenden, blotigen Schlumpers sich gerissen mit impelten Koch in den Waggonen. Weiber haben geschriegen, geworfen sich pecklich von Hand zu Hand. Dessen gewinnt die Landschaft, wo sie Mirkin hat gesehen durch sein Waggonfenster auf seinem Weg von Barschekanlotsch. Das Land ist gewähnt ein Fremds. Die Menschen sollen gewähnt nicht kein eigenes. Doch ist alles gewähnt eigens. Nicht gewähnt kein anderes Land, wo es sein soll sein. Er hat kein Mann nicht gehabt, kein eigenes Erd. Er ist gewähnt ein Kind von der Stutt. Ein er Gast ist aber gewähnt ein eigenes. Dort weit in Zentralrussland ein er Schnee steigt, ein eigener Funstur und Gymnasierrang. Aber Erd, ein Umblick von dem Horizont, ist kein Mensch gewesen sein. Land, Sprache, Volk ist den Menschen fremd. Erd, kein Mensch. Jede Erd ist jeden Menschen. Und zu jedem Feld neigt sich der Mensch zu. Die Landschaft ist gewesen sein eigenes, weil er sie verstanden ist. weil er hat sie gehabt in seinem Blut, er ist geknoten geworden von ihr. Es ist wie eine slavische Erde, das Land von Kartoffeln, Kreuz, von Burgis und von Prosten menschlichem Bräut. Durch den heimischen Umblick von dem Land, durch den peurschen, zergeindigen Schnee, durch den Umblick von dem niedrigen, durchgewegten Streudach, durch der schwarzer wand durch die zweigen, Bäume, ist ihm der beisendecke zitternde ke zweigen weime es in der menscheneinter gewor der fremde pojer mit der fremd kolierte häusen mit dem modnen vierkampfghut und mit de stiefel an statte eineses durch der rehrt er seemed der selbst taie lieb und eigengewor er ist dus weime dankbar gewein von der Liebe und der Zugehörigkeit, wo sie hat gefühlt zu den Menschen und zu dem Land, mit den Nägeln, welche er sich unhalten darin und sich nichts los und abwechügen. Die Gassen von Lodz sind ihm vorgekommen, noch mehr fremd, wild und wunderlich durch seine Eigenartigkeit, nach weisen Jäden, nach weisen Gassen, nach weisen Gewölbe, Daher beiner die gesteckelte Gekörpers, wo es feiner Reus von der Breite und zu lange Kappert ist. Kappert ist wie bädelig. Menschen wie gleiche, aufgehobbelte Gläser, ein Stück vom Kopf bis zu den Füßen, Waffen mit der Hände, Schreien schockendig mit seiner Bärd, fielen nun die Gassen mit einer beweglichen Unruhigkeit, nervöser, aufgerissener Stückler Wind, Stücker Bärd, da bag geläufendecke umruhige augen augen was fragen augen was dursten in suchen nepis a jam von kaskletler a walt von dene schwarze jeden teil schleppen pekler mit baum voll und läufen dabei eilen sich andere haben zeit stehlen in kränzlernde ecken bei der gewölbe fochen mit de stecklerer a fleck von apoirish kolierten petrig ein angenehmer, farbiger Schein von der Sputnizze und ein paar Häuser von Bäuerern und Bäuertes, wie kollierte Feldblämmelach auf dem gründigen, brachdicken Fuhren von schwarzen Kapetes und stultischen Tüchern. Über die schmutzige Schnee blottige Brücken ist eine Hoha, eine Bewegung, stößen, ausgeabte Bäuerische Tücher auf Wägenen, Wegener zu Pferd eingespannt, Wegener zu Menschen eingespannt, Pyramiden mit gefarbten, nicht gepressten, erst nervös, ausgearbeiteten, babelnden und wollenes Reures, Pyramiden mit Kammgarns, Pyramiden mit Warnwur und zwischen die Wegener Menschen und Pferd, Hitler, Scheitler, Bärd, Eugen, Peckler, Garn und Peckler, Garn. Ongge gots mit der Närge, wer starke Rocks mit menschlichem Fleisch, bei Gossen mit Schweiß von Arbeit und beschwarzt mit Rauch von beiichen Keul. Sit op de Stut in ständigen Impet, in ständigen Gejuck. Wir Menschen in Rot wurden getrieben geworden durch dem elektrischen Stoß von dem arbeitenden Motte, wurden gezeugt geworden durch dem leider passig in ein Bewegung, in eingeschrei. un oi fault un otem hab vernaht wenn der tug vergeit nei puffen reuch und der schwarze jüdische gesler setzt sich von der beidnen der sonnenuntergang über der lodge flachen in dieses asoi modne fremd im wunderlach in der stut schitten sich die gassen um mit verschwarz fleische arbeitsleipe tranwein seinen ungeehert mit menschenkerpes Des schmuele Trottoarn bei de Häiser bair einfach vertrunken von na heimgehende gearbete von seire leibe heibtn äußerdampen der spezifischer geruch von de lodge fabriken wo se hoben sich eingesabt durch dem ganzen tag bei der arbeit des stut wird ungefehlt mit dem maschineneil in kamgang geschmack und a kochmalische säuerkeit von Bleichers, liegt sich auf den Randen von den Meilen und Eugen. Denzmumpen leuchten sich die Schweißgewälbler, mutterdicke, treurige, grue Kopftiechler, schleichen sich mit Kerberlach von den Häufen heraus, in den Ecken von den Gassen, gedrückt zu den Schutens von den Heisen, schleichen sich bei den Wänden, Gassenfreund, mit geachmallten Kleidlern, gewaschenen Käppern und von deren bläuste Hälse utem der Reuss mannswilliges Stank, ausgemischt mit pfefferdickem Perfumgeschmack. Ver Nacht nach der Arbeit ist gekommen zu Mirkin in ein Hotelzimmer ein junger Mann und hat sich vorgestellt, Chavamotl. Mirkin hat ihn erkannt. Es ist gewesen der selbe jünger Mann, wo sehr ungetroffen in Wasche sitzen, mit dem Chava Anatol in dem Kaffee-Gewelbo. Nor in Waasche ist der Chava-Motel gegangen und getum wie ein intelligenter Arbeiter. Er hat dacht sich getrunken auf dem Kopf auf weichen Kapelutsch, ziehe a Hitler mit Adaschik. Jedenfalls gedenkt mirkin, also in Waasche hat der Chava-Motel, welchen Menor hat ihm vorgestellt im Kaffee-Gewelbo mit gurnisch ausgenämmen sich von der Andere. aber du in lurch ist gestandene verem achsedischer jengeman mit vol gekommt meinen als er sesa besmeder sproche in a lange kapete mit da gite sitl hat de peis zene bei ihm gewein herunter gekemmt in -de er, der deuren ihr da kennt mich nich ich bin der habermotl ihr raber gekraft mir bärsche in du geyr jidisch gekleidet zu leb taktischen tarmen Die Umstände neutigen mich dazu, sogt der schwarz-brunette junge Mann mit der Jünger ein Reus gesprotzter Brot drückend zu der Sache, wie ein Soldat, was geht durch ein Rapport. Ich habe fanatische Eltern, mit welchen die Umstände neutigen mich noch unzuhalten beziehen gehen. Es macht nicht, wusste doch hellig, wie er soll an Mensch geht umgetan. Es ist ja auch hellig, Er sei sie nicht fanatisch, müssen wir beweisen, dass wir können euch sein ausgehalten in unserem Prinzip. Nur no, es wird nicht lang teuer und die Umstände wollen sich ändern. Der Chava Mottl hat sich umgerufen. Ich habe bekommen die Reaktiven, euch zu bekennen mit der Lage. Ich danke sehr. Der Chava wird nehmen ein Tramwey, fragt Mottl. Ich wollte besser gewollt gehen zu Fies. Man sieht besser. César Stigweg in der Eusfier-Komiteat Wartofins hat der Chabamotl gesucht in einem offiziellen Ton. Gehört das Abwort mit der Eusfier-Komiteat ist Mirkin eingegangen Eusfier-Komiteat sich auf der Tramwein. Der Chabamotl hat den verwehrten Dressen auf Ballot eräus auf, auf einen einstockenden Hilsen im Heisel. Vom Fenster hat sich durch die vermachte Loden gesehen karge Worte geliegt. durch einen dunklen Korridor hat man ihn reingeführt in einen niedrigen Stiebel, in welchen es hat sich er gedacht, als der Balken mit den drei dicken Balken fallen auf den Kopf. Eider Mirkin hat noch Zeit gehabt, sich herumzukriegen in dem mit Schuten verdunkenen Stiebel, wo sie gewähnt Sehe er bestellt mit etwas, was Eider hat noch das Sehen am Menschenbrunnen hat dem wem habet gevein von a winkler reus na na bringe nei kap gebrachte stall rein sentet mit dich schleppen mir schlacht sein soll da haben uns reagieren das is am schigene er redt ja allem na soll zele polizeische bis machen mir du die versammlungen der haben mottel hat im zigeviertisch da welchne schon auf im gewerb ein Arbeiter ohne Reckl in einem Hemd, wo sie sich erst weggegangen sind von einem Weibstuhl und ein zweiter jünger Mann, welcher er heute gehabt hat, ein Intelligentbohnen, das gewesen ist der Ausführer-Komiteat. Sie meinen, dass sie etwas aufhören wollen. Ihr werdet gar nicht aufhören, als Tadebeheimnis, Ochsen, Kieh, Kälber und so wie sie, wenn man euch alle mensleppen sechter sein, bei mir frie und bei mir späte. Sie jammschugene jales im Havane schar. Bei ruhigt man mirkin entweder und einem von eus vier Komitat hat ich ausgegehaben, in sie gegangen in einer Winklerein einstellen dem schugenem. Mirkin hat von der steinen gonisch gekommen so Er hat sich herumgeguckt und hat gesehen, als er auf einem Benkel bei einem Weibstuhl, mit welchem das ganze Stieb ausgewählte Vernommen ist gesessen, ein Gespenst von Haut und Bein mit einer verkrümmten Mäul, von welchem es sich Gäber gegossen und ein paar äußerlich überlebte Augen hat man auf ihn gekuckt, krankhaftig und forschendig. Mit Wuss will sich der Gäber bekennen, mit der allgemeinen Lage von der Textilarbeiter oder mit der spezifische Frage, wo sind interessiert in wegen die bedingungen von eberfern die jüdische Textilarbeiter von Handarbeit der Dam spricht der junge mann mit intelligenten brune mirchen in einer sachlichen ton haben wir ein paar freunde ihr kommt sich zu menschen mu zu neu mit den jüdischen arbeiter mit der jüdische umkeit Ich seh du zum ersten Mal. Ich bete dich. Red nicht zu mir in einer offiziellen Ton. Ich will dich mit all das Ding bekennen. Mit all das Ding. Ich will all das Ding wissen. Bet sich Mirkin beisein. Was will der Chava wissen? Fragt weiter der intelligente junge Mann. Was ist das Pfarrer Stub, in welchem mir gefühlt sich? Fragt Mirkin. Die Stub, in welchem ihr gefühlt sich Chava, der lang traditionellen Webe. Du wohnen in zwei Families und drei Footers arbeiten auf de Webstühlen, wo's gefunden sich do. A Footer mit da verheirateten Sohn in ana Meidem. Der Footer sitzt dort dort. Er haft da dreimal auf de aufgespannte Fachen. Schof seit 13 Hemsch seit Perzen.